Főzéleti magazin. Főszerkesztő, Fiala János Halló, jó reggelt lehet! Na és Tamás van a vonalban, uh, most kivételesen nem az internetes nemzeti konzultációról fogunk beszélgetni, bár abban már egész jól belejöttünk, felolvasom, amit az index írt, mindjárt van benne egy ilyen az az ellentét, ami közted és a Wintermantel között van, azt én ugye jól érzékelem, hogy ez nem Fideszes belharc. Persze semmi köze nincs hozzá. Oké, okay, felolvasom, amit írtak. Csütörtökön úgy esett ki a Ferenc az Európa Ligából Szarajevóban a Zserzsicsár ellen, hogy a csapat helyszíne utazó Surkói nagyjából 250-en nem láthatták a mérkőzést. Kubatov Gábor az FTC elnököjén is úgy döntött, hogy a szurkoló idegeből és csak szurkolói kártyával mehetnek be a stadionba. A döntést kritizálta a utána Újpás Fideszes polgármestere Vintervontai Zsolt, aki Facebook bejegyzésében a következőket írta, teszem azt hozzá, hogy orosz pál azt mondta hogy legutóbb, hogy, ez ne, tehát, hogy nem egészen tiszta, hogy miért nem engedték be őket, illetve a műsorhoz képest ma hétfő van, az ismétléskor ez nem biztos, hogy miért való lesz, vasárnap este volt tüntetés az FTC elnökének lakásánál, akit kerestem, de szabadságon van, Piter Montes Zsolt 23-án az oláviakat írta, az FTC minden egyes NB1-es veleségének örülök szívből, ha a magyar kupában kikapnak nevetek hangosan, amikor mi meg ők egy gyönyörűség, ha a magyar csapat nemzetközi mérkőzés játszik, magyar vagyok, szeretném a jót a jobbat, jó lett volna az FTC a focinak vannak törvényei, iratlan szabályai, legendái, történetei, feltételezései, babonái, ma született egy új, az a csapat, mely harcol a szurkolé ellen, aki több száz kilométert elutazó támogatóit kitiltja, haza, haza zavarja, nem nyerhet. Erre te reagáltál... És azt írtad, hogy az MTK minden egyes győzelmének örülök szívből, ha a magyar kupában nyerünk, tapsolok hangosan, ha Fradit vagy az újpestet verjük meg, gyönyörűség, ha a magyar csapat nemzetközi művészeti játszik, mert a magyar vagyok, drukkolok neki. Szeretném a jót, a jobbat, boldog lettem volna az FTC tovább hogy a focinak vannak törvényei, iratlan szabályai, legendái, történetei, feltételezései, babonái, és bizony akad szegény, szerencsétlen uborkafára felkapaszkodott idióta, akinek a futball szépségeiről fogalma sincs, aki sem tudja eszik vagy hisztek a sportszerűséget. Aki Gondolja, ha Bunkóban legbunkóbb futballhuligánál, akkor jófejű klubbelnök, pedig csak egyszános, like kurva, igazi törővettett lila majom, aki nem nyerhet. Uh, ami a. Te, neked van-e pontos tudomásod arról, hogy ez a 250 vagy nem tudom hány ember, ez miért nem mehet ebbe a stadionba? Mindenkinek lehet pontos tudomása, de őszindé szólva, én nem vagyok uh, sem a Ferencváros, sem az Újpes, sem egyetlen egy klub fogadatlan, sőt fogadott trókátorra sem. A helyzet az nagyon egyszerű. A Ferencvárosi Klub azt a rendet alakította ki, hogy minden hazai mérkőzésén és minden idegemberi mérkőzésén, ahol a vendégszurkuló szektorba mehetnek, a Ferencvárosi szurkulók, ott a személy a szurkuló személyének beazonosítására alkalmas szurkuló. Hintem. Sem a Ferencvárosban, sem Diós sem Újpesten ezeknek a szurkolói csoportoknak nincsen igaza. Ráadásul ezeknek a szurkulói csoportoknak egy része csak nevében szurkolói csoport. Ezek egyszerű futball huligánok, folyamatosan a szabálytalanságot, sőt enként a bűncselekmény határát, szúroló dolgokat követnek el. Itt most a zselje, nincsár elleni visszavágón is ez történt. A Ferencváros világosá tette, hogy ez idegenbeli Magyarul hogy az is közömbös egyébként, hogyha ők jegyre tettek szert, arra hogyan tettek szert? Igen, de hát ugye nem tehetnek szert, mert ez pedig ugyancsak az UEFA előírásnak a hazai csapat ö, ö, számára. És azt is előre elmondta a klub, tényleg nem mondom a nevét, mert pedig abból eredt, hogy tavaly a Ferencváros bizonyos szurkolói Riekában egy ugyancsak Európa Liga serejtezőn olyan botrányosan viselkedtek, hogy emiatt azzal sújtotta ezt a klubot az UEFA, hogy az idei Európa Liga serejtező első hazai mérkőzését zárkapu előtt kellett játszania, egyébként meg sok pályázat frankra, meg is büntették őket. Ha újra bármilyen rendbontás lett volna, amire van esély, hogyha a szurkolók beazonosítása nem történik meg, akkor már következő lépésként ezt a csapatot kizárták volna az Európa Ligából. Tehát szerintem egy helyes rendszert alakított ki ez a klub, meg más klubok is, és megalapozott volt a félelme, ha tetszik, hogy nehogy aztán valaki, tehát hogy mondjam, valamifajta áll kurucos lázadás jegyében, szándékos, amely a rendbontú magasztatás tanúsítson, amivel ártani tud, szerintem... Ezt tökéletesen értem. Azt kérdezem tőled, és szerintem érthető leszek, nem biztos, hogy logikus, de a hazai üldözési mániának nagyjából megfelelő a kérdésem, hogy szerinted ezt a szituációt el lehetett volna kerülni akkor, hogyha mi ketten, te, mint FTC elnök, én pedig Voli György, mint sajtós, összedugjuk a fejünket, és azt mondjuk, itt lesznek emberek, akik el fognak menni. Ebből utólag hírt fognak csinálni, és most nem a Vintervont erről beszélek, a sajtóról. Márpedig mi kedden azt mondjuk, egy szerdai mérkőzés kapcsán, hogy kiadunk egy sajtóközleményt, hogy bárki, aki egyébként... A Ferencváros rendjét be nem tartva akar bejutni a Zsereznicsár stadionjába, legyenek azok 10-20 vagy ezren, azok nem fognak tudni bejutni egyszerűen abból adódóan, mert annak a jogszabálynak nem tesznek eleget, vagy annak a szabálynak nem tesznek eleget, amit egyébként itthon is be kell tartani, és ez külföldre is vonatkozik. Nem lett volna ez szerencsésebb, mondván, hogy akkor elejét lehet ennek venni, de azt is mondhatod, hogy történelmiatlen a kérdés. Tudnik ebben a szituációban, már elnézést azért a túl tudományos fogalmazásért, a proaktív visel viselkedésnek lett volna értelme. Ugye most utólag úgy, úgy tűnik, mintha egyébként lelkes embereket fosztottak volna meg attól, hogy a csapatuknak drukkolhassanak. Mindaz, amit most voltál kezdes elmondani, azt az említett klubokinek, mert nem mondom most már a nevét, megtette. Én is csak innen tudom. Lévén nem vagyok az említett klub tagja, nem vagyok szurkolója, nem vagyok... Magyar, hogy hülyeséget kérdeztem, hogy egyébként ez a hullapon a vérközés előtt ott volt? hülyeséget, hanem nem guzolni akarok. Nagyon jó dolgot kérdeztél, mert az egész eseménysornak a lényegére így lehet rávilágítani, vagy valamilyen politikusi üres általánosságot is mondjak végre, pedig az, hogy az említett klub pontosan azt, amit te megfogalmaztál, elmondta. Az említett klub, én a szurkoló kifejezést ezen emberek részéről, vagy ezen emberek jó részéről illetően nem szívesen használom. Ezek az emberek ennek ellenére elmentek, hogy provokáljanak. Pontosan azért mentek el, hogy aztán ez a hamis kép kialakítható legyen, hogy vannak szegény szerencsétlen, a saját szabadidejükből a saját költségükre akár ezer kilométeres távolságra, oda-vissza a az pontos, elutazó emberek, akiket aztán arcul, arcul csap a saját külön. Magyarul, hogyha ha megfelelő részt alá kéne húzni, akkor te azt mondanád most, hogy ők nem szorkolók voltak, hanem provokatőrök? Hát ez zajlik, uh, már nem is tudom mióta most már, Mióta hát egy évvel ezáltal. Akkor menjünk vissza egy lépést. Az, egy az egész rendszer, ugye? Jó, a, a Fradinál különleges rendszer van, de az elmúlt időben valamit enyhítettek, mit kavarok én a szurkolói kártyának a használatában, milyen enyhítést hozott az MLS, ami egyébként erre a konkrét mesre nem vonatkozik. A szurkolói kártya használatát illetően az MLS azt mondta, hogy ő, mint a labdarúgás sportszövetsége, nem írja elő csapatok számára, hogy nekik kötelező szurkolói kártyát alkalmazniuk a beléptetésnél, de a klub úgy dönthet, hogy az ő hazai mérkőzésein, illetve az ő csapatának az idegemberi mérkőzésein a vendégszektorba mégis ezt előírja. A Ferencváros azon klubok közé tartozott, akik saját hatáskörben ezt a döntést meghozták. Ráadásul a Ferencváros esetében a szurkolói kártya kiváltása után egy rettentően szerencsétlen elnevezésű eszköz, tehát úgynevezett mert én a éma szkennert kell használni, már a szulguriták egy kiválasztáság kor, ugye, bár, lenyomat, és utána nem egy a személyi beazonosítására csak lassan alkalmas eszköz, a, a, a, a, én nem tudom az felismerő rendszer, ilyen, ami a rendszerek, nem téges adnan épít, úgyhogy gyártasságot szereztem már ezen a rendszerek különböző rendszerek ismeretében. Ennek használattával, hanem egyszerűen egy másodperc arat a tenyerednek egy területe való lehelyezésével felismeri ez a belépítettő rendszer, hogy te vagy te. Ez ellen lázad fel a Ferencváros turkulói csoportjainak egy része. Ez Ilyen a... rendszer egyébként lesz az MTK stadionban, vagy sem? Ilyen nem lesz az MTK stadionban, de nyilvánvalóan az MTK stadionban is lesz egy olyan rendszer, amely rendszer arra alkalmas, egészen más technikai megoldással. Ezt értem. Nem fog Azt kérdezem tőled, le... hogy. Egyébként egyet jegyet vásárló, néző, de az a másik, A winter fog utánad beszélni nem jött létre a párbeszéd közöttetek, ebben én itt most nem fogok se sajnálkozni, se örülni, nyilvánvalóan jobb lett volna létrejön, de nem, akkor nem. Nekem itt nem a megöregettem, nem a viszályfeszítése feszítése, vagy forszírozása a legfőbb örömöm. Azt kérdezem tőled, így aztán nagyon szépen, hogy szerinted akit nyilvánvalóan sokkal régebbről így a Wintermantát, mint én, én nagyjából másfél éve is velem, és egy egészen kiváló kapcsolat van közöttünk, és a kérdés van, így megfogalmazva, mit érted félre? Régét a világban semmit nem ért félre, hanem egyszerűen egy olyan szerintem hát felháborító magatartást tanulsít ebben a, a, az egész szurkulói kártya rendszerben, a szurkulók dalazonosítását érintő e, e, rendszerben, e, amit mivel nevezek mindjárt, de a lényeg, amiért én erre a, szerintem egyáltalán nem sikerült bejegyzésére igyekeztem reagálni, az az, az egészen párját sportszerűtlenség, amivel magát a bejegyzését kezdi. Tehát azt tudom mondani, hogy bárki, most nem megbántam, remélem, a nézőt vagy szurkolót. Neve nincs néző vagy szurkoló, se kezdje a Facebook posztját azzal, hogy egyébként egy rivális csapat mindenféle vereségének szívből örül. Ez maga a sportszerűtlenség csimbora szója. Na most ráadásul egy ismert közéleti szereplő. Az adott csapat, most itt a Ferencváros, egyik legnagyobb riválisának névadó városrészi polgármestere, mert ugye Újpest polgármestere, Igen. ő ezt végképp ne tegye. Tehát, hogy mondjam, Újpest turkulók szimpátiáját azzal kiváltani, azért hajtani, annak az érdekében lájkkurválkodni, like hogy egyébként ezt a célt én, az egyik legutálatosabb, fordszerűtlenségi, bocsánat a magyar talán megfogalmazás, megnyilatkozást teszem. Ez szerintem felháborító. Nem állítom egyébként, hogy a közéletben vagy, vagy, vagy bármilyen nyilvános tereplő nem cselekszik néha like kurva módjára. Én most, ha tetszik, akkor, akkor megneveztem, hogy a, a királymesteren. Egy mondat erejét ha megengedő visszatérnék az alap ö, ö, problémára. Van a szurkoló... Részéről, vagy hát bizonyos csoportok, akik magukat szurkolónak tekintik, én nem tekintem őket szurkolónak, de még ezt mondjuk, bizonyos esetekben vannak tényleg szurkoló-szurkolók, akik szerintem hihetetlen demagóg módon az egész alaphelyzetet szándékosan félre magyarázva úgymond tiltakoznak az ellen a nem is az lesz? hanem jogszabályok által. Jó, én egy kicsivel később fogom felhívni Vintervont és Zsoltot, mint amiben megegyeztünk, tudom, hogy talán van ideje, így aztán nem fogom megzavarni, csak reménykedem benne, mert hogy azért vannak olyan részrendelkezései ennek a rendszernek, amivel azért nehéz volt egyetérteni beleértve például, a, a klubcsapatoknak azt a döntését, hogy hogyan folyik e, bizonyos riválisokkal való találkozóra az utaztatás. Tehát az, hogy valaki csak úgy... Á, á, á, á, álljon meg a menet! E, e, e, pont most fog összefoglalkozni a parlament, és ennek a rendszernek Ne jogszabályból, olyan rendszert akarnak Magyarország is kialakítani, mert Európa országainak a döntő részében működik, az, aki egy mérkőzésre jegyet vásárol, annak a személyedbe azon. Ezt én értem, uh egyrészt hivatalból is védem a más, másrészt nem csak hivatalból. Amit, amit egyébként a sportszerűtlenségről mondasz, azt meg fogom tőle kérdezni, mert szerintem itt az ő agyát némileg elboríthatta a óvatta a fogalmazok, mert tényleg az eleje az, hogy minden egyes nb 1 vereségének örül szívből, ez nem Tűnik túl szerencsésnek, különös tekintettel arra összehoz, abban összehozván, hogy ez most ugye annak kapcsán, mert korábban éjjel egyáltalán nem mondott, hogy egy szurkolói csoportot nem engedtek be külföldön egy mérkőzésre. Én annyit hoznék fel a védelmében, de nem fogod félreérteni ráadásul az ő küzdelmét, gondolom, te legalább annyira közelről látod, mint én, ha nem közelebbről, hogy ő ugye egy permanens csatában van az MLS-szel, amely csatában azért néha úgy gondolom, hogy igaza volt, vagy nem is olyan nagyon kevés alkalommal, és valószínűleg ez okozhatta azt, hogy indulatosabban fogalmazott a kelleténél, beleértve, hogy van sportszerűtlen eleme ennek az írásnak, ezt én így az asztalnál, ahol talán nem csak verekedni lehet, azért az ő védelmébe felhoznám, mint enyhítő körülményt. Én nem vagyok verekedős, egy, kettő, a véleményem megvan, három, pisztelem mindenkinek a küzdelmét, ha igaza van, ha szerintem egy, szerintem egy, egy tisztelcemöltó, hát mondjam, mentális alkatra val, hogy valaki a, a maga igazáért akar fellépni. Én azt tudom mondani, hogy, hogy le kéne mártni a, a, a, a vécsékeféről Vintermantar úrnak, mert nem sündisznó. Tehát az a helyzet, ha az MLS-tel küzd, akkor küzdjön az MLS-tel. A Ferencváros koltogábor nem az mls -tel. Ezt értem, ez a része ez állt, tehát ebben nem fog vitatkozni. Ő, ő jogszabályalkotó volt akkor, nem tudom hogyan szavazott, most nem akarom megvádolni. Idét. Beszélt ő erről? Hát elfogadta, de akkor akkor, ma már nem parlamenti képviselő, akkor küzdjön a jogszabályalkotóval. Egyébként nem a Ferencváros és nem a Ferencváros elnöke alapított, ki ezt az általa kifogásolt, vagy elemeiben kifogásolt. Tehát teljesen rossz helyre van címezve, és nem véletlenül van rossz helyre címezve. Régről ismerem, Vinter uh, Manta urat okos ember. Nem a küzdelem, hanem a küzdelemben, hogy mondjam, küzdelem által kialakulható póz, ami őt érde. Egy Egyfelől, másfelől, mert hát, tényleg, tényleg nem áll nekem jól, nem képviselhetem én Wintermante Manta de ugye a beszélgetéseinkben uh, ez egy olyan műsor, amely... Uh, Egyébként a finanszírozását, meg a rádió finanszírozását tekintve is, akár önkormányzati műsor is lehetne, négy önkormányzata van, nekem, illetőleg a rádiónak a negyediket is én hoztam össze, korábban Papcsák Ferenccel, Wintermontel Zsolttal, Ugi Ugiatillával és Bácskai Jánossal egyetlen egy. Uh, ellenzékig kerületen nincs kapcsolatom. <gül> Mindegy, így alakult, és bácska, Jánosnak van elévülhetetlen érdeme, tehát Wintermantel Zsoltal én nagyjából hetente beszélgettek uh, iddestovat, szerintem több mint egy éved, lehet, hogy már másfél éve is. Uh, ebben ezekben a beszélgetésekben benne volt az... Tessék? És akkor többet beszélgettem még a heti beszélgetési és újabbak ellenére is uh, az Wintermantel-et. Azt a mondok, hogy szeretném beszélni. Bocs. hogy szerintem a nem a küzdelem és a küzdelem célja érdekli, hanem a Wintermantelt az érdekli, hogy ezzel a demogók fellépésével lehetőleg úgy tudja magát bemutatni, mint a nép egyszerű újpesti gyermeke, Ebben nem lennék egy te, te jobban ismered őt, mint én, de én, én ilyet ebben nem vettem. Én azt tapasztaltam, hogy van benne berzenkedés, ezt a szót már nem először használom, a, a finanszírozás kapcsán, hogy vannak csapatok, amelyek jobb túlfinanszírozottak, más csapatok meg kevésbé finanszírozottak, az állami pénzhez való hozzájutásukról eset szó, és hát más módon én is küzdöttem az ellen, hogy a kupa csapatokban vagy a kupákban létrejövő közöműködő csapatok más számban használhasson, vagy vehessenek igénybe külföldi játékosokat, ez ellen én egy tízes skálán tízesre kikeltem az MLSZ döntés ellen miközben van ehhez ez a, a Ferencvárosnak, vagy a másik három kocsokatnak, nem Jól beszélsz, ez nagyjából szerintem összegződött a Vintervantel fejében, de majd rövidesen ki fog derülni, hogy ez így van-e, vagy sem. Azt áruld el, hogy végül is az a fajta stílus, ami tőled nem idegen, de ez te látható módon el tudod dönteni, hogy mikor nyitott ki a hidegvizet, és mikor a meleget. Tehát az, ahogy azért belemászol a Wintermanter pofájába már elnézést a kifejezését ebben a nem verekedős harcban az a lila majom, az mire jó? Tehát, hogy vegye már észre magát, hogy rossz útra tévedt? Nagyon pontosan fogalmazhatnag hogy vegye már része magát hogyha jól látom, egyébként nem induljunk ki abból, hogy nem ő az ország egyetlen polgármestere aki mindent tökéletesen csinált nem ennek ellenére nem látok egyetlen egy olyan szakembert se, aki magát önkormány szakembernek beállítva azon csámcsogna, hogy ő mit hibázott. Olyan szakembert, aki egyébként ráadásul fideszes. Én nem tudom, hogy honnan veszi magának a bátorságot, hogy folyamatosan a nyilvánosság előtt ráadásul, mert a bejegyzésemben van egy tévedés. Azt hittem, hogy ő a társadalmi elnöke az új testnek. Ott is külön van a foci, meg külön. De nem az. Nem az, én nem tudom, honnan veszi a bátorságot, hogy egyébként ő legyen Kubatok-Gábor érő el ismerete, és a nyilvánosság előtt folyamatosan a Terencváros elnöki tevékenységét értékelje. Úgy, hogy ezt a Kubatoktól tudom, egyszer nem vette a fáradtságot, hogy a telefon fölemelje, és azt mondja, hogy te, Gábor, figyelj, szerintem ez hülyeség, amit csináltok. Most szándékosan hallgattam, azt kérdezem tőled, hogy ráadásul érintettként is, hogy mi a véleményed a hamar kiesésekről? Nagyon rossz dolog. Természetesen. mindannyian mindig... Hogy élted meg a saját csapatod a kiesését? A lelkünket, és bízunk abban, hogy na mostan... Dolgok. Jó, de te hogy élt, a Fradino beszélünk másodszorban, van, mi? Zsoltot 5, nem, 5, 9 percban fogom fel. Hogy élted meg a saját csapatod Én kiesését? Ha, hogy éltem meg? Mm -hmm. A éltem meg. Természetesen... Nem vagyok az, az ember, aki, aki, aki a magyar labdarúgásban elért sikert, azt túlértékeli, de azt sem vagyok, aki adott esetben hát sajnos újra és újra ismétlődő kudarcok kapcsán rögtön világ világvégét kiáltana. De arra sokat kell a, a ebben az ígyben még dolgozni. Én, aztán én nem szeretem azt mondani, azért én állandóan klubvezetők, meg új edzők, meg klubtulajdonosok is szoktak mondani, hogy már egy-két év múlva nem döntözi szereplés és azon belül is már így csoportkörig, meg úgy csoportkörig fognak eljutni. Ezek a mondatok lényegben csak a teljesítmény számít, csak a számít, hogy mi van az eredményjelzőn. Az eredményjelzőn sajnos az volt, hogy MTK Vojvodina 0-0 itthon, majd Vojvodina MTK 3-1 idegenbe, és ezzel mi kiestünk. Ha fordított lett volna, akkor se kéne nekem örömt ezeket ö, ö, gyújtanom, hanem akkor legalább egy kérdésre azt mondtuk volna, hogy végre tudtunk tenni egy lépést előre. Itt most ezt a lépést nem tudtuk megtenni előre, 33 fordulón erre szüggel küzdeni a Magyar bajnokságba jövő, a bajnok végén megint nemzetközi kukaszereplés lehetőségét elérjük, és akkor remélem nem egy, hanem talán már annál több lépést meg tudunk tenni. Beszéltem a Bácskai Jánossal, aki a Ferencváros elnökségének tagja, ezért régi kapcsolat közöttünk, ő egy Kejfe hallgató, ő indított el azt a sort, ahol aztán együttműködések jöhettek létre önkormányzatokkal, azóta is köszönet neki egyfajtában. Én azt mondtam a vele folytatott beszélgetésben, hogy az a kiemelt helyzet, amely létrejött, amit létrehoztak a Ferencvárossal kapcsolatban, stadiontól kezdve a támogatóig. Én azt Gondolom, a tévedés minimális kockázattával teszem azt hozzá független a szurkolói csapat benemengedésétől, hogy ott valakinek a vereség után fel kellett volna ajánlani a lemondását, az egy másik kérdés, hogy ezt elfogadják-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy a Ferencváros körüllévő felfokozott hangulat és elvárás, amelynek talán a csapdájába esett a Vintervonttel, de nem vagyok a védőügyvédje, ezt megkívánta volna három embertől, az edzőtől, a vezérigazgatótól vagy az elnöktől. Egyet értesz velem, vagy nem értesz velem egyet, és mit gondolsz erről? Magyarország egy lemondásfépp is iszta. Ezt uh, egyik közös fellépésünkkel már volt módon röviden kifejteni. Ha valahogy Magyarországon, ez egyébként a, a valamiért, ami, ami, ami nem jó, ami rossz, ami, ami nagy hiba az ezért vállalat felelősségnek egyetlen egy, szinte már csak egyetlen egy, a nyilvánosság által elfogadott formája kezdi, mint ha valaki lemond. Most ez a sportban történne, akkor a sportban, ahol egyébként ráadásul mondjuk egy csapatbajnoki sorozatban minden hét végén vannak mérkőzések, és ezek között lehet nagyon fájdalmas vereség, Adott esetben lehet nagyon fájdalmas vereségsorozat, egymás követő kettő, három, ami kapcsán sokan szakírók, szurkolók felháborodottak és felelős kiáltanak. Ha ez a felelősségvállás folyamatosan csak a lemondást jelentene, akkor magyar, a magyar sportban, labdarúgáson túl is nagyon-nagyon sok sportágat beleértve, a szám mondom mondanának le együttők, technikai vezetők, vezérigazgatók és klubelnökök. Nem állítom, hogy erre nem kerülhet sor is került, sokszor a magyar sportban, de azt tudom mondani, hogy a sport az egy olyan dolog, ahol az ember kimegy a pástra, beugrik a medencébe, fölfut a zöld gyepre, két ez kétféle eredményképzelhetően várakozásokhoz képest, amiben szerintem a zseljezni szárjátékereinek az alulbecsülése is benne volt, zárója bezárva, itthon is kikapott, idegenbe is kikapott és kiesett. Ennek kapcsán Ferencváros teljes vezetésének a, a tagjait le kéne fejezni, költői túlzásnak. Azt jelent. nem tudom, hogy mindenkit, de csak a felajánlás, de köszönöm szépen a közreműködést. Figyelj, ha már ebben ilyen jól belejöttünk, akkor hogyha szeptemberben visszatérek az életben, mert most még nyár van akkor lehet, hogy beépítelek téged, mint folyamatos kommentelőt, legfej, majd arra kérlek, hogy a 12 éve aluliak számára a szóló műsorban, vagy a 12 éve aluliaknak nem való műsorban a 14 éveseket is majd azért kiméljük. Most Rendben van. Rendben van. Köszönöm, Tamás. Szia. És most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja Ezt majd... Igen, ezt le... Igen, csak távirányítva vagyok, mert a hangmérnökömnek el kellett menni. Van nagyjából 23 percünk. Elnézést kérek a késésért, de a Daj Tamással folytatott beszélgetés elhúzódott a nemzeti, az internetes nemzeti konzultációval, kapcsolatbos társadalmi felelősségvállalásról, mármint, hogy ki hogyan vesz benne részt akaratlan vagy akarva, Ittán felkértek, részt vettem, és így aztán Dajstamással többször is találkoztam, akit régről ismerek, így aztán hangot is találtunk egymással, és nem 5 percig vagy 10 percig tartott ez a beszélgetés, hanem tovább elnézés, de ez önt egyáltalán nem érinti, az együttes, beszél... Égen, én ezt értem, az együttes beszélgetés nem jött létre, hogy ez most miért nem jött létre erről, ha akar beszél, ha akar nem. Én szóltam a hangmérnökömnek, hogy majd küldje el ma vagy holnap önnek a, a, a félkilenc és kilenc közötti beszélgetést, amely ugye a fradi volt kapcsolatos azzal, hogy ugye egy szurkolói csoportot nem engedtek be a zseleznyicsár eh, elleni meccsre, ezzel kapcsolatban ön tett a Facebookon egy rövid írást, erre reagált Dajc Tamás, ennek a teljes szövegét majd elküldöm önnek, nem írva, hanem, ahogy ez elhangzott, uh -huh. eh, és azt, most ugye abban a helyzetben kerülök, hogy nagyjából valami tolmácsoljak, hogy azt mondta Dajc Tamás, hogy Ee, rossz ajtón kopogtat, mert hogy egyébként e, nem folytat más küzdelmet a Ferencváros a szurkolói csoportjai ellen, mint itthon. Korábban is nyilvánvalót tette az, hogy ők nem mehetnek oda be. Ee, ez egy olyan ultracsoport, amely tavaly Riekában azt okozta, amit okozott, amiért itt az Európa Liga első fordulójában zárt kapus mérkőzés volt, ee, és ez az, amit ön. Nem vett tudomásul és ezzel kapcsolatban egy demagóg hangulat keltő írás tett közé mert hogy ez növeli az ön mondtam, hogy én most már elég régóta ismerem önt, az szinte biztos, hogy ez, tehát, hogy ez a demogógia eddig önre nem volt jellemző, én miközben nem vagyok a védőügyvédje, mármint önnek azt mondtam, hogy talán az Eveleszel és az Újpest és a Ferencváros finanszírozásával kapcsolatos anomáliák vagy különbségek vezethettek ehhez az indulatos íráshoz, amivel kapcsolatban egyébként Daj Tamásnak a legfőbb ellenérve az volt, hogy az első két mondata sportszerűtlen, amiben még az is lehet, hogy igaza van. Hú, hát ez hosszú volt, és még egy mondom, nagyon sajnálom, nem hallottam, mert, mert azért egy az egyben más. Interneten meg lehetett volna hallgatni, de most már mindegy. Gondolom, hogy minden, minden igyekezett azon volt, hogy ez, ez, ez szöveghülyen, vagy legalábbis tartalomhülyen jelenjen itt meg. Alapvető tévedésekről van szó. Ő úgy kezdődött az egész, hogy felolvasta mind a két írás nyilvánvalóan. Figyelök. Így van, csak ugye, csak ugye egyrészt engem az egyáltalán nem érdekel, hogy itthon a Ferencváros hogyan küzd a szurkolóival, vagy a szurkolói hogyan küzdenek a Ferencváros elnökével. Itt egy nemzetközi mérkőzésről volt szó, ahol egyébként a hazai klub a hazai szektorába befogadta volna ezt a 250 szurkolót. Nem tudjuk, hogy ez a 250 szurkoló volt személy szerint ott, bárhol is, és nem tudjuk, hogy ebből a 250 szurkolóból ki az, aki bármit is csinált. Itt magyar emberek utaztak el külföldre, ahol ők szeretettel várták volna, az UEFA rád bízta a döntést a Fradira, aki úgy döntött, ahogy, pont. Ezek után pedig történt az, ami történt, dupla esett ki egy magyar csapat, miközben nagyon nagyon-nagyon korán egy e európai e ligából, és elkeseredettségemben mert tudom hogy lehet hogy hiteltelen vagy, vagy nem hiteles stb. én amikor, amikor a fradi külföldön játszik akkor szurkolok értük akarom hogy tovább jussanak mint magyar eh, csapat, mint magyar szurkoló mint magyar ember eh, és egész egyszerűen a, a Gutmann fél átokított eszembe eh, ott azt se tudjuk hogy működik azt se tudjuk hogy a Benfica azért nem nyer most már sorozatban és még nem fog nem tudom 50 évig nyerni mert Gutman Béla Annó, amikor háresztették őt a sikerszféria után, akkor ezt az átkot megfogalmazta. Az sem biztos, hogy nekem igazam van. Egyszerűen egy ilyen érzésem volt magyar emberként, egy magyar csapat kiesett ilyen körülmények között, ahol a bosnyákok egyébként emberségből és, és hozzáállásból megint fölénk nőttek. Ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg valamit. Én nem védek egyébként senkit, nyilvánvalóan én sem szeretem a... a a rendbontást, ezt azt hiszem, ha, ha, ha más, nem mi biztos, hogy e, itt a műsorban is, meg a személyes támalkozásaink során is el mondani. Ami ellenénk küzdött, az az általánosítás, mint hogy e, nyilván a szurkolók között is van olyan, aki nem tudja betartani a szabad, de látjuk, hogy klubvezetők között is van olyan, aki most előzetesben ül. Nyilván nem mindegyik politikus tethetetlen, és nem mindegyik banktiszt viselő, e, az, aki nem követel valamiféle szabálytamássághoz, az általánosítás az, ami miatt én felszólomok általában. Mit tud ön erről a szurkolói csoportról olyat, ami alapján egyértelmi az, hogy őket oda be kellett, vagy bele igen, be kellett volna engedni, ha egyébként a fogadó csapat ezt lehetővé teszi, miközben az anya csapat, vagy az hát anya csapat, mármint az a csapat, amelynek drukolnak őket úgy tekinti, vagy rájuk úgy tekint, mint akiket nem lehet beengedni, mert ők ilyen kártyával hazai mérkőzést nem látogathatnak. Tehát ha most egyszerűen jogszabálykövetők vagyunk, ön azt látta-e, vagy látja-e, hogy azok, akik oda nem mehettek be, azok egyébként, ha hazai mérkőzésre sem mehettek volna be, vajon ö, ott kint ö, más elbírálás alá kellett volna, hogy kerüljenek, vagy sem. Részint az FTC, de még inkább az UFA szabályzat alapján, amihez azért olyan nagyon sokat én nem értek. Nem szeretném túragozni ezt a kérdést. Es, emlékszünk a, a finn-magyar mérkőzésről, az MLSZ utána a magyar szurkolóknak ott kint Finországban élő magyarok a helyi szövetségen keresztül elintézték, hogy le tudjanak magyarok az MLS-rendszerünk kívül jegyet vásárolni. Ők voltak a legjobban megdöbbenve azon, hogy az MLS hogyan és miként próbált utána nyúlni ezeknek a szurkolóknak, tisztességes magyar embereknek, akik kiutaztak azért, hogy buzdítsák a csapatot, Hát, és, és az ottani biztonsági igazgató vissza kell keresni a, a nyilatkozatokat, hogy hogyan és milyen szavakkal illette a Magyar Szövetséget, hogy ő még ilyen helyzetben nem volt, hogy neki kelljen ö, a saját hazájában vendégszurkolókat megzállni és, és, és kitiltani, vagy kirekeszteni. Tehát én egész egyszerűen nem értem. Ennek a mérkőzésnek a szervezője, ö, a, a szarajegói, a Bosnák csapat volt, az ottani klubvezetés úgy döntött, hogy a megvásároltségekkel a bosnyák szurkolók mellé ezek a magyar szurkolók bemehetnek. Ha bármiféle probléma lett volna, akkor a felelősség, ugyanivel a hazai szektorban történt volna, a bosnyákokat terheli. Kész, én nem akarok ebbe menni, és nem akarok belemenni a vitába se, én nem mondom azt, hogy nekem van igazam, vagy a Gábornak van igaza, vagy bárkinek is igaza van. Nyilván ő felel ezért neki kellett meghozni ezt a döntést, ő meghozta a döntést, én pedig ezzel a helyzettel kapcsolatban egy elkeseredett hangulatban mondtam el a véleményemet. mert egész egyszerűen ez a Gutmannféle átított eszembe, egyáltalán nem biztos, hogyha ezek a szurkolók bejutnak, és tudják buzdítani a, a Fradit. Akkor, akkor hát jutott volna a csapat a játék, azért nem ezt mutatja, de nyilván nem azért nem nyer a Benfica, meg útlan Béla. Ó, igen, igen, igen, ezt a részét értem. E, azt kérdezem öntől, e, mint a kettő világosan beszéltek egyébként Dajstamás és ön is, e, most a fejemben próbálom összehozni, nem jó a helyzet, mert ez, ez, ez jobb lett volna egyszerre. E, ki akar arra térni, hogy miért nem jött létre az egyszerre beszélgetés? Szabadságomban, vagy másokból? Nem, nem, egész egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy, hogy teljesen két különböző stíluszt képviselünk, és én nem szeretnék. Tehát az, az a, tehát, tehát amit én írtam, az egy, nem biztos, hogy igaz, kettő lehet sportszeretnek nevezni, én fiatal korom óta járok meccsekre, én nem találkoztam a Tamással tizenéves korunkban mérkőzéseken, én már akkor is jártam meccsekre. Nyilván nem kell senkinek sem bemutatni, hogy az, aki mondjuk vérbeli Ferencváros szurkoló, az itthon hazai meccseken minden egyes lila vereségnek örül, és hogyha valaki új tesz szurkoló, akkor minden egyes radi örül. Ezt lehet sportszerűtlenek nevezni, meg kiforgatni, ez egész egyszerűen ennek a szurkolói kultúrának a része ez most tetszik, nem tetszik, lehet szépíteni, ez van, és ráadásul azért is írtam le, hogy még nyomatékosabb legyen az az ellenpontozás, hogy egyébként amikor külföldön játszik a magyar csapat lám, bár itthon minden egyes vereségének örülök, amikor nemzetközi porosban manakos szívből szorítok neki. Ez pontosan ennek az ellenpontozása volt, hogy ez most jól sikerült, vagy nem, hogy, hogy, hogy, hogy sportszerűk, sportszerűknek semmiféleképpen nem gondolom, sőt, szerintem erősíti az én álláspontomat. Ami stílus utána következett, én azt gondolom, hogy a Tamást így ismerjük, így szeretjük, viszont ez nem az én stílusom, tehát én ezzel nem szeretnék egy csatornán megszólalni. Uh... Maradva még egyelőre a tényeknél, hogy, bár később is azok nem maradunk, mondta, hogy nem akar minden milliméterrel foglalkozni, de én most mégis ezen az úton haladok. Minek tudja azt be, vagy minek lehet az a következménye, hogy a vendéglátó csapat így akceptálja a a, a, a, az odaérkező csapat kérését? Hát egyrészt én azt gondolom, hogy a szurkolói kultúrában van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szolidaritás és összetartozás, összetartás, még akkor is, hogyha adott esetben, amikor a két csapat egymás ellen játszik, akkor nyilván a legőség. Legütt... Csak én azt kérdezem öntől, hogyha ezeknek az embereknek én nem látok mindent tisztán, tehát ha valamit rosszul fogalmazok, akkor vagy ön vagy más majd helyre rak. Volt jegyük, akkor hogyan tudta az erezincsára különbséget tenni szurkolói és szurkoló között? Hát nyilván azért, mert hogy más színben érkeztek, együtt érkeztek, busztal érkeztek, és nem különkülön. külön Egyébként teszem hozzá, teljesen jogos a kérdés, mert hogyha ezek az emberek két nappal korábban érkeznek, és nem fel ruhába, és nem csoportosan érkeznek a helyszín, és szépen bemennek, akkor senki semmit nem tudott volna ellenük tenni. Én úgy gondolja, mert Dajcsomás azt mondja az én kérdésemre, de lehet, hogy ettől független, már nem emlékszem rá, de így hangzott el... Hogy az ő ottani részvételük az provokáció volt, ő nem gondolja azt, hogy vagy ő mit gondol erről, hogy az provokáció volt, vagy nem ennek a néhány száz embernek az ottani jelenléte? Hát jó, most én azért nem mennék ebbe bele, mert nyilván ez az ő véleménye nyilván alátámasztotta, hogy, hogy ő ezt miért gondolja. Én nem gondolom ezt sok mindent lehet provokációnak nevezni, azt is lehet provokációnak nevezni, hogyha valakinek a szervező klub engedélyével a hazai szektorban van érvényesen pénzért megváltott jegye. Ennek ellenére valamilyen administratív eszközzel megakadályozunk, hogy ők bemjenek, az is lehet provokáció. Én nem gondolom, hogy ez az lenne, de, de nyilván sok mindenre lehet azt mondani. Régóta beszélgettünk fociról időnként ön visszavonulót megint újra kezdi, általában egyet szoktunk érteni. Ebbe, ezen a pillanatom, mint fizetett, de nevezügyben fizetett tanácsadója, azt mondom, hogy nem biztos, hogy nem kéne önnek valamiféle pozíciót vállalnia, egészen abból adódóan, hogy, tehát ezt, ezt, most ezt a magyarázatban most nem kezdenék bele, á, ön pregnáns véleményel belülről általában jó ötleteket szokott megfogalmazni. Szerintem a helyzet elmérgesedését egyebek közt azt teszi lehetővé, hogy az ajtón kívül van, hogy egyébként az ajtó belül lehetne, ez fogalmam sincs, ezzel kapcsolatban most találgatásokba se folynék. Beleértve, hogy akár az Újpestrel kapcsolatban nem kellene-e ön, tudom, hogy az egy külön, tehát ez egy megint egy másik tészta, tehát most abban nem megyek bele, mert ugye ott, ott sem minden pontosan úgy van, a tulajdonos való viszonyat illetően. A dolognak az a lényeg, hogy valamiféle, tehát én, én támogatnám azt, hogyha valamilyen pozícióba kerülne a focin belül, vagy pedig egy ilyen hivatalos bloggeri válna polgármesterként, de talán ez, az, ez, ez, ez kevésbé szerencsés. És ezt az egészet azért mondom, mert ezért az a 209-210, de minden esetleg 200 fölötti komment, amit az ön beírása kiváltott, az gondolom önt is elgondolkodtak. Hát egyrészt úgy látszik, hogy, hogy az emóciók azok mindig erősebbek, mint mondjuk a, a tények iránti szeretet. Tehát az ez számomra is elgondolkodtató valóban, hogyha mondjuk beszámolunk a görgelyi útfelújításának újabb szakaszát, amelyben, amelyben közlekedés-szervezési információkat kapunk, akkor az egy ilyen átlagosnál kisebb érdeklődése tart számot, ez pedig úgymond felrobbantotta a dolgot. Én nem gondoltam volna egyébként, tehát hogy az az, az, az egyetlen egy, ami meglepődtem, hogy, hogy az én szabadságomon megfogalmazott magánvéleményem, ami vagy igaz, vagy nem, de semmiféleképpen nem keményen, hogy is mondjam, a bulvár hírek, ugye, hogy keményen, leteremtettem, vagy ott beszóltam a Fradi Én nem a Fradi elnökének szóltam be, én senkit nem teremtettem le. Én a mérkőzés végén ismerve az eredményt, illetve ismerve ezt a körülményt, hogy mit tört. Jó, de például Dajstamás a beszélgetésben azt mondta, hogy ő egyáltalán nem tud arról, hogy valaha felhívta volna ez ügyben, a szabályozás ügyben, tehát nem ezen konkrét ügyben Kubatov Gábort, e és én azt gondolom, hogy felhívtam. de nekem föl kellett volna hívnom. Tehát azt, hogy a a Ferencváros elnöke mit csinál a Ferencáros szurkolókel és hogy gruponban rémában milyen belépetési rendszer van, kivéve, amikor az újpestet vegzálják, mikor három órás torturával lehet feljutni. Erről is volt, szó, igen, e, e, akkor engem ez nem érdekel, és, és nyilván én is tudtam, hogy ez, ez nem tegnap kezdődött, tehát azért ennél egy kicsit tájékozott annak inném magamat, mint amit tanultam. Nem csak erre fölmondom azt, hogy szerintem el kéne gondolkodni, még beszélhetünk erről, nem mintha ha én bármit tudnék tenni az ügyben hogy önnek nem kéne ez, ezen a területen valamilyen pozíciót vállalnia ezt csak erre fölmondtam de mégis, mégis túlmenően a görgei utcán amiről egyébként még szót helyethetünk hiszen még van nagyjából 8 percünk olvasva a kommenteket mi a fejében? Hát egyrészt járt a fejembe, hogy azért ez a szurkolói kultúra ő, független attól, hogy most kik azok, akik magukat útrának hívják, és kik azok, akik egyébként kiállnak és férnek szurkolók, mert egyébként én fiatal korom óta úgymond akkor az útrák, és sosem voltam útra, de az útrák között ugyanabban a szektorban szurkoltunk, e, nőttem föl, úgymond, jártunk vidékre, vonattal, szervezetten, csoportosan, és soha egyetlen egy metrófogantyút nem téptem le, soha egyetlen egy ablakot nem törtem be. Az egyetlen egy védkem talán azóta, amikor egy tatabányai e, vúsclin keresztül vezetett a vasútállomásról a pályára az út, és akkor a, két pál, a célövöldében a kétpálcás e, babánál nem a pálcát céloztam, hanem a szemét a babának. Ez egy nagyon csúnya dolog volt, utólag is szállnom de ennél durvább dolog nem történt, már egy a célövöldében félret is út utúl. A puska zárójel bezárva, ettől függetlenül, hogy mentünk, sokan voltunk, soha nem éreztem azt, hogy bárkire is veszélyt jelentenénk, nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem lennénk nekem, vagy nem voltak bárhol adott esetben problémák, de ezek mind-mind kizárólag mind a BTK hatájánál tartozik, és független, hogy ők most akkor roma emberek csoportja, lilába öltözött emberek csoportja, Izé, szivárványosra festett felső emberek csoportja. Ez egy, ez, egy, ez egy közbiztonsági kérdés, az, hogy most őket most megpróbáljuk meg, ha nem próbáljuk meg megérteni, ha nem tudjuk ezeknek a, a, a szurkolóknak, és mondom még egyszer, beleértve akár 40 évesen is engem, hát ki kell menni egy Voltunk is egy barátságos meccsen együtt, ugye nyilván az egészen más, de ki kell jönnünk mondjuk a Szusza stadionba az Átribűrre, ugye amelyik az Iszpály után a második legdrágább kategóriá, nem az ultrákülnek ott, ott is vannak egy mérkőzésen indulatok, ott is vannak cúlni ezt arra. ez van, ez, ezt ez ott hívják a bírót, vagy az ezt ha éppen arról van szó, a meccs az ilyen, azért van, hogy ki lehess oda menni, érzelmileg fölfűtve, a saját csapatunknak drukkolva, terménykedve abból, hogy egy jó és a végén győztes meccs volt az ember, ez, ez, ez erről szól a mérkőzés. Tehát ez nem színház hogy sötétben, csöndben üldögélünk és a végén e, tapsolunk, vagy felállva tapsolunk, és csak akkor állunk föl, te nem érti meg, és nem volt még életében meccsen, akit nem ragadott el az indulata hív, aki nem tudott örülni akkor, amikor egy gyengén. Jó, csak az a kérdés, hogy ezeket vajon lehet-e egy csatornál, vagy lehet-e ezeket valahogy kanalizálni. Itt van előttem az Ute baráti körének eh, Dajstamást eh, bejegyzését követő írása, ezt most nem fogom teljes terjedelmében felolvasni. Én azt gondolom, hogy ön nem szolgált rá arra, hogy védelmébe vegyék önt, eh, eh, függetlent, és ez Lát. valószínűleg nem felkérésre íródott. Egyrészt nem fejlősével írólott, én is már csak akkor láttam, amikor megjelent. Másrészt, ugye, ha az, az, az emberek tényleg az ember így olvassa, akkor ennek kapcsán, de mégiscsak az összes Újpest érzemű szurkoló nevében, hangsúlyozottan az Újpest szurkolók nevében szólították föl bocsánat kér, és ez szerintem talán még erre sincs szükség, hogyha ha Tamás úgy érezte volna, hogy túltolta a biciklit, akkor, akkor már megtörtént volna, ez felszólítása nem lesz. Én kifejezetten örültem egyébként annak, hogy amikor az új útének a 130 éves napi ünnepsége volt, akkor a nagy fővárosi klubok közül, illetve annak nem örültem, hogy a Tamás volt az egyetlen, annak örültem, hogy ő eljött, mint a második legpatinásabb klubnak a elnöke, és együtt ünnepelt az Újpesttel, ez egy igazi igazi sportszerű és sportvezetői hozzállás volt. Nagyon sajnálom, hogy például a Fradi elnöke nem volt, ott a Kispest a jól tudom, betegség miatt kimentette magát, de a többiek nem voltak ott, úgyhogy ő ott volt. Én azt gondolom, hogy a két klub között is van egyfajta viszony, ami, ami, ami nem, ahogy is mondjam, nem feltételezte ezt a fajta stílust. Mondom még egyszer, a tartalmával lehet vitatkozni, vagy, vagy lehet azt mondom, hogy amit én értem, az, az nem igaz, vagy nem jó. Én a stílusra azért figyelni. Mit szól magához a tényhez, hogy mind az MTK, mind pedig a Fradi, jó, nem első körben, bár az mtk re nem emlékszem, de mondjuk ott a, a, a, a Fradi az első fordulóban nem egy igazán acélos csapatot, de hogy, hogy ugye, ugye én próbáltam ebben a beszélgetésben azt érzékeltetni Dajstamással, amit ugye nem nagyon lehet, mert ugye ő nem követi a mi beszélgetéseit, hogy ő azért egy olyan harcot folytat az MLS-szel, amiben ott vannak az érzelmek, ő ettől nem hatódott meg, illetve ő ezt nem ismerhette, hogy vajon mindaz, amit mi a foci kapcsán beszéltünk, és ami azért inkább a kerítésen kívüli világra jellemző, mert mind, tehát, hogy a szurkolókat hogy engedik be, hogyan utaztatják, tulajdonképpen tök lényegtelen, ha jó lenne a csapat. Ugyanakkor mind az MTK, mint pedig a, a fradi kiesése, a videóton vergődése azért az embernek azt juttatja az eszébe, hogy szép-szép dolog a stadionépítés, szép-szép dolog a csapatok támogatása, szép-szép dolog, hogy így már a kúszott a nézők száma a Újpesten, de, de hol, hol marad itt az a foci, ami, amiért az ember szívesen kimagy, kimegy? Hát igen, igen, és azért az, az a kommentemet az is nem értem, mert amikor a videót, mert a videóton megyet is megnéztem, és a videótonnek ugye azután is kiírtam a véleményemet, ugye a Hoffinak a régi klasszikusát, hogy fiam tudsz úszni, nem, és ha megfizetlek. Tehát ebből látszik, hogy hogy adott esetben, és nagyon-nagyon félek a, a következő, a Batabori szóval azért nem az a nem az a kis csapat, aki, aki ez a videó csak olyan könnyedén le fog győzni, bízom benne, hogy sikerülni fog, de ebből látszik, hogy, hogy egy, a foci az nem egy-két év, nem is öt-hat éves Fejlesztés, hanem hosszú-hosszú, teljesen az alapoktól való újra gondolást igényel ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Ez egy, ez egy bonyolult dolog. Én, én azt gondolom, hogy egyébként a stadionokra e, szükség van, mert ha azt gondoljuk, hogy, hogy ebben magánpénzt kell behozni, tehát minél több néző jöjjön és minél több néző vegyen meg, jegyet, akkor nem lehet egy olyan stadionban, mint például a régi Albert stadionban, ahol mi a vendégszektoromban most, bocsánatján, ez a saját kutyunkban álltunk, mert úgy volt kialakítva a... a a szektor, hogy, hogy ott fönt voltak ezek a vizeldék, ami nem volt elvezetve, vagy ha elvezetve volt, akkor, akkor, akkor, akkor el volt tömődve, és szépen a, a lenátott csúndogált a meccs végére és az alsó lépcsőig. Tehát egész ő nem gondolta a Szafradi veressége után, hogy valaki felajánlhatná a lemondását függetlenül, hogy az bárki elfogadja most egyébként meg nem, mert most ajánlja fel az edző, vagy ajánlja fel a, a, a, a, a bő bőde, aki nem tudja három vagy négy méterről belőni. Vagy hát a bőde a legkevésbé, de ugye egy olyan csapatról van szó, amelynek a finanszírozásáról sokat beszéltünk, amely finanszírozását tekintve azért egyenlőbb volt az egyenlőknél, és hogy, hogy azért ott a bukás vagy a más -e, de nem akarom rá beszélni. Nem, az nem is nem fog tudni rábeszélni, nem. Ezt például nem jutott eszembe. Az nyilván eszembe jutott, és ugye tök érdekes lenne visszahallgatni a mérkőzést, mert amikor a, a Sarajevoi visszavágó... 48 másodpercünk van, mert akkor a gép... Besz... Igen. Hát csak annyi, mit, hogy a, a riporter is azt mondta, hogy merve ez a csapat. Haszatni. A jelen pillanatban Ferencváros ma sok-fog pénzzel kitömött kirakadt csapat, ennyire jutott. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ennyire jutott. Jó lett volna, ha továbbmegy. És egyébként meg ebben az egész finanszírozási környezetben minden vitánk ellenére én tisztelem a belga tulajdonost, hogy helyt hál, és az egyetlen olyan csapat, amely a nyilván látványos közpénzek, vagy a látható közpénzek és, és, és pénzeken kívül csak és a saját pénzöből finanszírozza a, a csapatot. Zsolt el fogja küldeni önnek a Bajcs Tamással folytatott beszélgetés, és aztán a jövő héten akkor folytatjuk ismét. De, de, de. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Önök Vintermondtel Zsoltot hallották Újpest polgármesterét. <tos> <tos> <tos> és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János